Capitolul 5, versetul 21 Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Tot ce făcea Apostolul Pavel făcea înaintea lui Dumnezeu, înaintea îngerilor și înaintea bisericii. El n-avea nimic de ascuns, nu umbla pe două căi și nu urmăria interese personale. Aceasta înseamnă a umbla în lumină. A umbla descoperit înseamnă a umbla în lumină. Nimic nu ți poate da mai desăvârșit garanția că lucrezi în adevăr și în curăție ca faptul că lucrezi înaintea lui Dumnezeu. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu. Sau, vorbim cu inima curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. Sau, ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu. Numai ceea ce se face înaintea lui Dumnezeu poartă pe cetea adevărului, este urmat de roade și de binecuvântări, face cu adevărat slujba lui Dumnezeu. Lumina nu știe să se ascundă. Al doilea gând care se desprinde din versetul amintit este să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Printre multele slăbiciuni ale omului, chiar ale omului credincios, este uitarea care izvorăște din nepăsare. Să păzești aceste lucruri, așa îl îndemna Apostolul Pavel pe ucenicul său iubit Timotei. Oricât de valoroase lucruri am avea pe lângă noi, dacă suntem nepăsători și nu le păzim, le pierdem. Oricât de frumoase și limpezi învățători am primit din partea lui Dumnezeu, în mintea și în inima noastră, dacă nu le păzim, dacă nu le împrospătăm zilnic, le pierdem și nu avem niciun folos de ele. Adevărurile dumnezeiești numai atunci ne luminează, ne sfințesc și ne fericesc viața când le păzim și le împrospătăm necurmat. Ce folos avem dintr-o comoară găsită dacă nu o păzim și vin hoții și ne-o fură? Și vai, câți hoți sunt care ne jefuiesc câte comorile duhovnicești pe care ni le-a dăruit Harul lui Dumnezeu? Cel mai detemut hoț este firea noastră veche, al doilea este Duhul Lumii, al treilea este păcatul. A păzi comorile dumnezeiești este partea omului credincios în lucrarea mântuirii. Partea lui Dumnezeu este de a ne da mereu comori. Numai atunci poți păzi cu adevărat când ești treaz, când ești cu ochii în patru și când știi că ceea ce păzești este proprietatea ta. Zice Talmudul, „Acela care e el însuși oaspete, nu poate ospăta pe altul. În adevăr, dacă nu avem conștiința că toate ale lui Dumnezeu sunt ale noastre, nu le putem păzi cu adevărat și nici nu le putem împărți altora care duc lipsă de ele. Apostolul Pavel zicea despre Evanghelie că este a lui, Roman 2, 16, de aceea o putea vesti altora. Numai din ceea ce este al tău poți da și altora. Oaspetele nu poate împărți altora lucrurile din casa în care este primit. Credincioși și adevărați nu mai sunt oaspeți în casa lui Dumnezeu, ci fii prea iubiți. cu 19. De aceea pot ei împărți altora darurile lui Dumnezeu, de aceea le pot păzi cu dragoste, ca să nu le piardă. Altă slăbiciune a omului, arătată în versetul de mai sus, este prejudecata. Fără vreun gând mai dinainte. Cine are prejudecăți, gânduri mai dinainte formate, nu poate primi adevărul, nu poate să înțeleagă lucrarea lui Dumnezeu și nu poate sluji Evangheliei și sufletelor care doresc Evanghelia mântuirii. Numai cel care se golește pe sine de toate învățăturile și gândirea de dinainte poate primi adevărul, îl poate primi cu adevărat pe Domnul Isus. Timotei era sfătuit de părintele său duhovnicesc Pavel să se ferească de prejudecăți pentru că numai în felul acesta poate păzi comorile Dumnezești și numai în felul acesta le poate împărți și altora. Încă o slăbiciune a omului arată Sfântul Pavel în versetul amintit. Să nu faci nimic cu părtinire. Vai cât este de răspândită această boală sufletească printre oamenii credincioși. Ea în adevăr nu aparține Duhului, ci sufletului omului. Duhul primește adevărul și îl împarte drept. Sufletul omului este călăuzit de sentimente și nu poate fi drept. El părtinește mereu, chiar și acolo unde nu-i adevăr. Cât de atenți trebuie să fim noi în privința aceasta? Aici, în sentimentele omului, adică în partea lui sufletească, își are cuib cald și duhul de partidă. De aici s-au născut sectele și dezbinările. Sunt trei feluri de creștini. Creștini firești, adică cei care trăiesc în păcat și doar numai cu numele figurează într-un registru al uneia dintre religiile creștine. Creștini sufletești sentimentali, adică cei care țin cu toată puterea numai de partida din care fac parte, legându-și sufletul de anumiți oameni. Și creștini duhovnicești, care umblă cârmuiți de Duhul, care nu caută la fața omului și primesc adevărul de oriunde ar veni, iar fii adevărului din orice neam ar face parte, sunt fraților, ei sunt liberi de alte duhuri, sunt nepărtinitori și sunt singurii care fac slujba adevărată sufletelor care îl caută pe Domnul Isus, Mântuitorul. Ei nu fac altceva decât îndreaptă sufletele spre El, Cel care nu este părtinitor, care nu este stăpânit de prejudecăți și care este deasupra tuturor grupărilor dintre oameni. Ei, creștinii duhovnicești, seamănă cu Mântuitorul lor și caută cu toată ființa să-L înalțe numai pe El în orice loc și în orice timp. Dragul meu, tu din care categorie de creștini faci parte? E o problemă de viață și de moarte. Învață-ne lumina. Al trecerilor fel Peste ce timp să trecem cum tu treci peste ei Să trecem prin cuvinte Ca sfântul înțeles Al razelor cura. Versetul 22. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtași păcatelor altora, pe tine însuți păzește-te curat. Pripirea în orice privință este aducătoare de nenorociri. Cel grăbit poate să ia o travă în loc de medicament și astfel îl poate costa viața. Un proverb indian spune, casele clădite repede nu sunt trainice. Templul din Ierusalim s-a zidit în 46 de ani. La alegerea Bisericii lui Hristos au trebuit 2000 de ani, căci biserica fiind casa cea vie a lui Dumnezeu, alcătuită din pietre vii, a trebuit un timp necesar fiecarei pietre pentru a fi oprită și șlefuită artistic, ca să fie frumoasă în vecii vecilor. Dumnezeu nu se grăbește în lucrarea lui, ci face totul în liniște, după un plan bine chipzuit, ca această lucrare să dureze veșnic. Numai ceea ce se lucrează cu chipzuință, cu liniște, cu răbdare și cu adâncă cercetare în toate privințele, durează. Lucrările mari și frumoase din lume au fost făcute încet, cu migală și cu stăruință răbdătoare. Despre domul din Milano, care este o capodoperă a arhitecturii, se spune că s-a lucrat la el 300 de ani. La templul Dianei din Efes, una din cele șapte minuni ale lumii vechi, s-au lucrat 200 de ani. Și se mai pot aduce multe exemple din istorie. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă. Sfatul acesta, care este și o poruncă, îl dă Apostolul Pavel lui Timotei. Dacă în lucrările pământești este nevoie de timp și chipzuință, cu cât mai mult în lucrările duhovnicești se cere timp, chipzuință și dragoste. Nimic frumos și trainic nu se face în grabă și nici la întâmplare. Când este vorba de primirea unei învățături, să nu o primim cu grabă și să o cercetăm amănunțit, întorcând-o și pe o față și pe alta, în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și numai după ce ne-am convins că e născută din adevărul cuvântului scris, numai atunci să o primim. Altfel ne poate costa viața veșnică. Când este vorba să luăm vreo hotărâre, să nu ne grăbim. Să studiem toate posibilitățile și să ne uităm la roadele pe care le-ar putea aduce hotărârea luată. De multe ori nu mai putem întoarce un lucru făptuit sau o vorbă spusă. Când este vorba de legături cu oamenii, la fel să nu le închem cu grabă, că își ne poate costa mântuirea. Să nu zicem cu grabă amin, oricărei vorbe auzite de la unul și de la altul. Să nu ne punem mâinile cu grabă peste nimic, nici adevărul să nu-l primim cu grabă și să cugetăm adânc când îl primim. Să nu te faci părtaș păcatelor altora, pe tine însuți păstrează-te curat. Nechipzuința și graba te pot afunda nu numai în păcate proprii, ci te pot lega de lanțul de păcate al altora. Cine își pune mâinile și inima grăbită peste un om, peste o lucrare, peste o învățătură, e ca și cum ar da o sabie în mâna unui nebun. Se face părtaș la toate uciderile lui. Și după cum părtășia cu neprihănirea copiilor lui Dumnezeu îți desăvârșește propria ți neprihănire și te așează sub binecuvântările Harului, tot așa și părtășia cu păcatele altora îți înflăcărează propriile păcate și te târăște sub blestemul dreptății dumnezeiești. Mare grijă trebuie să avem în mersul nostru și în lucrarea pe care o avem de făcut ca să nu ne facem părtași păcatelor altora și astfel să ne întinăm pe noi și să împiedicăm lucrarea Evangheliei printre suflete. Doi țărani dintr-un sat din Franța s-au dus odată la un avocat. Tristețea era zugrăvită pe fețele lor. Avocatul i-a întrebat de ce sunt așa de apăsați. Suntem triști, începură ei a grăi, deoarece socrul nostru a jurat strâmb în fața judecătorului ca să nu plătească ce datora unui morar care era un om cinstit. Aveți dreptate să fiți așa, răspunse avocatul, dar ce e de făcut? Suntem hotărâți să plătim noi în locul tatălui soților noastre și să-i dăm morarului ce îi se cuvine. Acesta este un lucru foarte frumos din partea voastră și vă doresc izbândă, zise avocatul. Așa au plecat cei doi țărani credincioși de la avocat și au plătit morarului datoria socrului lor. Ei nu au vrut să se facă părtași păcatului pe care el îl săvârșise. Cine stă în lumina lui Dumnezeu și sub călăuzirea necurmată a Duhului Sfânt nu va fi în pericol de a se face părtași păcatelor altora, nu va fi atras pe căile lumii și nu va fi orbit de învățături străine de adevărul lui Dumnezeu. El va face tot lucrarea Evangheliei cu multă chipzuință, fără pripire și cu dragoste fierbinte. Să prin noroiul Ce nu -l putem feri pa Din cea mai pe zi, Să trecem peste splice Sudoarea din Ca dulcea unduire, Versetul 23 Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. O, minunat și frumos este adevărul lui Dumnezeu! Ce limpeziri aduce el în mintea și inima fiilor lui și câtă pace și siguranță lasă el oriunde se așează. Sfântul Apostol Pavel, ca unul care a devenit un singur duh cu adevărul, a înțeles că toată atenția trebuie îndreptată asupra scopului și nu asupra mijloacelor. Scopul era Hristos și alipirea sufletelor de el. Și pentru atingerea acestui scop folosea totul. Toate cu câte venea Pavel în legătură, le făcea mijloace pentru atingerea acestui scop. Sărăcia și belșugul, sănătatea și boala, lauda și prigoana, trupul și întreținerea lui, toate erau mijloace puse în slujba scopului. Totul era curat pentru cel curat, pentru că cel curat urmărește numai un scop, Hristos. Pavel nu fixa legi, pentru el era totul har și mijloc spre atingerea scopului. De aceea sfătuiește pe ucenicul său Timotei să aibă grijă de trupul său, ca să nu fie lăsat pradă slăbiciunilor, ci să-l facă un mijloc bun pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru a-l duce pe Hristos sufletelor și sufletele la Hristos. Cu un trup bolnav e mai greu de făcut o lucrare bună în anumite împrejurări. În altele, din potrivă, este necesară boala. În cazul lui Timotei, pentru lucrarea pe care o avea el de făcut, era nevoie de un trup întărit. Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin, din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Noul legământ condamnă îmbuibarea și beția. Și mâncarea și băutura și îmbrăcămintea trupului, precum și toate lucrurile de pe lângă lui Dumnezeu, trebuie făcute mijloace pentru atingerea scopului. Îmi îngrijesc trupul, îi dau medicamente necesare când este bolnav, Vinul poate fi socotit aici ca un mijloc de întărire, ca un medicament, numai pentru a-l pune mai desăvârșit în slujba scopului. Orice lucru în sine nu este nici curat, nici întinat, ci numai scopul în care este folosit lucrul este sfânt sau păcătos. Sfântul Ioan Gură de Aur limpezește minunat lucrurile în legătură cu gândurile izvorâte din versetul de mai sus când zice Nu vinul este vinovat, ci cel ce nu cunoaște măsura lui... Vinul este de la Dumnezeu, beția este de la diavolul, nu vinul face beția, ci necumpătarea face beția. Timotei era îndemnat de părintele său duhovnicesc, Pavel, să ia și câte puțin vin, din pricina stomacului său și din pricina deselor îmbolnăviri, pentru a fi cât mai sănătos în lucrarea lui Dumnezeu. Cel stăpânit cu adevărat de Hristos nu mai poate fi stăpânit de patimă și de lucruri pământești, el care și-a dat inima mântuitorului său, cu cât mai ușor își va da lucrurile lui, punând totul în slujba dumnezeiască a mântuirii sufletelor și a proslăvirii celui care l-a mântuit. Doamne Dumnezeul meu, mântuitorul meu slăvit, îți mulțumesc de mântuirea care mi-ai dat-o și de lumina adevărului tău care mă învăluie necurmat. De la tine am totul, de la tine aștept mereu și voința și înfăptuirea în tot ceea ce este voia ta. Vreau din adâncul sufletului să fac voia ta, vreau să mă stăpânești de plin, vreau să țin alții numele pentru totdeauna. Ține-mă în harul tău ca să pot împlini lucrarea ta. Fii binecuvântat. Amin. Setul 24. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecat și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Păcatul oricine l-ar înfăptui și de orice natură ar fi, trebuie plătit, trebuie să-și primească pedeapsa cuvenită. Legea dreptății cere acest lucru și nu se poate trece peste ea. Fie că este cunoscut, fie că este necunoscut, păcatul are aceeași urmare, judecata. Păcatul cunoscut merge înainte la judecată, adică primește pedeapsa în vremea de acum în fața oamenilor. Păcatul necunoscut de oameni merge la judecata din urma lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu l-a cunoscut, dar nu l-a descoperit în vremea făptuirii ca să nu se înmulțească răul. Anania și Safira au primit îndată pedeapsa pentru păcatul lor în fața oamenilor pentru că era un păcat cunoscut, adică îl cunoșteau amândoi și cu vremea l-ar fi cunoscut mulți dacă nu-și primeau pedepsa. Numai acel păcat este necunoscut care se săvârșește de un singur om în duhul lui în singurătate și care nu atinge pe alt om. Păcatul care se săvârșește în trup, chiar singur fiind făptuitorul, judecata nu întârzie să se arate. Exemplu, femeile care își produc singure avortul, păcatul lui Onan, beția, lăcomia, etc., toate sunt păcate care pot fi săvârșite în singurătate, în trup, dar a căror pedeapsă vine înainte de judecata din urma lui Dumnezeu prin faptul că trupul se îmbolnăvește. Aceasta în ceea ce privește trupul în vremea de acum, căci în ziua judecății Dumnezeu are de spus un cuvânt. Teodoret al Cirului, tâlcuind acest loc din Scriptura Sfântă, zice... Nu toți păcătuiesc văzând, ci unii păcătuiesc pe ascuns, însă ceea ce astăzi se ascunde, cu vremea se vădește. Așteaptă deci învățătura cea din ispită. Teofilact zicea și el la fel, păcatele cele ascunse nu se topesc împreună cu viața aceasta, ci rămânând îi urmează pe făptuitor și după moarte. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Dragul meu, dacă ai păcătuit, și sigur ai păcătuit, făți cunoscut păcatul tău acum, Mântuitorului Isus, înainte de a veni judecata și vei scăpa de judecată. Cine se judecă înainte, cine vine cu păcatul său la Domnul Isus care a plătit în locul nostru, nu mai vine la judecata din urmă. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne-a adus harul mântuirii. Să trecem prin viață Așa cum Tu-ai făcut, lăsând mai bune lumea prin care am trecut. Versetul 25 Tot așa și faptele bune sunt cunoscute și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. Universul păstrează nu numai faptele bune, ci și vorbele frumoase și gândurile sfinte, după cum păstrează și păcatele oamenilor. Nu numai în înțeles duhovnicesc este această păstrare, ci chiar și fizic. Știința a descoperit că în spațiu circulă cuvintele oamenilor și că ar putea fi prinse cu un aparat special, un fel de aparat radio, la care lucrează savanții de azi. Universul păstrează arhivele zeilor, spuneau romanii. Un singur lucru nu păstrează universul. Păcatele credincioșilor spălate prin sângele Domnului Isus, acestea sunt aruncate în marea uitării veșnice. Orice faptă bună este cunoscută de Dumnezeu, chiar dacă oamenii nu o cunosc. Ea va fi adusă la lumină în ziua judecății pentru a fi răsplătită. Domnului Isus îi face o deosebită plăcere să se laude cu faptele sfinților săi și să-i răsplătească dumnezeiește. Faptele bune sunt numai acele care izvorăsc din intenții bune și din credință. Nu tot ce văd oamenii bun e bun cu adevărat. Sunt fapte care par bune, dar intențiile din care au izvorât sunt necurate. Dumnezeu le cântărește după intenții. Faptele bune izvorâte din intenții rele sunt ca pâinea frumoasă, din făina de calitate foarte bună, dar în care s-a pus o travă. Domnul Isus, în dragostea sa, are grijă ca unele fapte bune necunoscute ale aleșilor săi să fie cunoscute chiar de vrăjmași în timpul de acum pentru ca lucrarea Evangheliei să propășească între oameni și numele său să fie înălțat. Această descoperire a faptelor bune nu este o hrană a firii vechi din cei credincioși, ci un mijloc de întărire în nădejde a firii noi și o hotărâre în slujba pe care o au de făcut. Unele fapte bune ascunse ale urmașilor lui Hristos nu vor fi date la evială decât în ziua judecății, adică ziua răsplătirii, ziua marilor surprize. Dar răsplătirea faptelor bune și descoperirea lor nu este treaba noastră, ci a Domnului. Noi o singură datorie avem să facem fapte bune, adică să ne păstrăm sub călăuzirea Duhului Sfânt care rodește în noi roada Lui.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 Față-ne al trecerilor feme, Peste ce timp să trecem, cum tu treci peste el, să trecem prin cuvinte ca Sfântul înțeles Al razelor curate când intră și când ies Trecem prin durerea pe care o întâlnim, Alinător ca zborul, ușor de eruvim, să trecem peste lume, Lăsându-i amintiri, Lumina și miria Prin iubire, Sfințind-o pe pământ, Ca Duhul Prin ceasul cel mai sfânt, Să trecem prin viață. Așa cum tu ai făcut Lăsând mai bună lumea Prin care am trecut Să trecem prin via Așa cum tu ai făcut, Las mai bune lumea Prin care am trecut.